Не збрехала Оляна. Чорна-чорнюсінька, гей би на шашликах закопчена. Красіва, ніць не скажеш, ти кохуда. Не скажу як тичка, бо якесь м'ясо таки є, але більш на штахету, ніж на дівку схожа. А за нею з бані, щоб ви те думали, зінка вчительша, Тоже видко викупана, а мої тій гості дупу намилювала. А той, хто зна, що там у ті бані робили. І до хати попливли обоє. «Ну, я за дерево стала, бо ж невдобно, скажуть, спеціально видивляюсь на заморську красоту. А я ж, можна сказати, случайно чоловіка шукаю, от білої гарічки спасаю». «І все, більше ніц не бачили?» – спитала панаска. «Та ні, або ж у вікно заглядати не станеш, та й уже звичоріло добре. Якби на дворі у директора не світилося, то б і не побачила ніц. «То я й додому вернулась, а та моя зараза вже на ліжку хропака дає. Но сьорою рулади висвистує. Я вже й будити не стала. Думаю, завтрачки випишу по перше число, бо як п'яний, той дурний, ще синяка, як літом поставить, а сонне, як прочумається, то вже в мене своє получить. Я ж бо, думаю, чули, що звірина цієї ночі виробляла. Мама Панаска була не на жарт стривожена, то ж недарма так пси гавкали. Вовки вели і ще якесь ревло, що аж мороз по шкірі йшов. «Невже ж то якась недобра гостя до нас притерющилась?» «Ой, божечку, невже ж відьма?» «Кажуть, вони, теї уперяки всяку личину приймати вміють». «А точно, певно, відьма!» Марина сплеснула руками, тоді об поле вдарила, очі в неї забігали, а на лиці жах просіявся. «Ой, побіжу, кому тре це ж у корови молоко не пропало!» Жінки з хати вийшли, а в Івана серце дедалі доще заходилося від почутого. Боженьку милий, невже ж ти послав у кукурічки тою, про яку стільки передумав та вимріяв, яку виглядав, як з неба Янгола рятівника, знаючи, що він все одно не прилетить. А бач, Янгол його спустився на землю. Зіронька з Богом забутим селі засвітилась? Невже та, умій, подумав Іван і боявся повірити своєму щастю. Він скупився з ліжка, та так швидко, що ледве не впали його широчені домашні труси. Та Іван їх підтягнув, натяг штани й почав пробиратися. Найперше належало поголитися. Іван боявся відкритої бритви, котра лишилася ще від першого покійного чоловіка мами Панаски. Він не міг уявити, як цією, схожою на добре загострені ніж штукою, можна торкнутися щоки чи підборідя і не порізатись. Боявся і бритви з одним чи двома лезами. Вони теж були підозріло гострі, а тому небезпечні. Після кількох порізів колись, ще в юності, Іван самолічно повикидав бритви і леза. У землю за хлібом закопав. Пробував носити борідку, та вона чомусь на цапину скидалась. Зрештою, сестра Нюра купила йому на день народження електробритву, яка служила йому вірою і правдою вже чи на десятий рік. Тим більше, що брився Іван раз на тиждень у суботу ввечері чи в неділю вранці, та перед великими святами, як то Різдво, Водогреща, Благовіщення, Великдень, Трійця, Петра і Павла, Спаса, ну і ще кілько, про які йому нагадувала мама. А що палікмахер з нього був абиякий, на щоках, під борід'ї, під носом лишались клапці щитини. До того ж до розетки Іван скрадався, мов, до ворога, перш ніж бритву уімкнути. То мама рішила, хай вже ліпше Маринин, Женік – чи Улянин син Тарас, Івана раз на тиждень побриють. Все ж сусіди і родичі. А той швагро Нюрчин, якщо навідувався у неділю. А тепер і Володько Маринин міг прийти і сказати. Ну, дядько Іване, устроїмо бритвенну екзекуцію. З Володьком Іван влаштовував гру. Вдавну лякався, ховався в другій кімнаті, а той через вікно вилазив. Хоч насправді бриття того ні трінгі не боявся. Ну, може, ледь навіть любив, як бритва-коловуха джеркотить, як пчілка безжалка жужукає. І щокуло скоче. Іван ще й підсміюється. Хі-хі, лоскітно. Володько, ти того помаліше жартує, бо борода моя полетить, не зловиш, хе. Ну тепер якамусив сам беритися. Бо ж Володько в школі, батько його певно хробака досі дає. Та з перепою вчорашнього і руки то й ще чого доброго поріже? Ні, хай сам. Це він не мастак, раз до дівки, та ще якої збирається. Проте зернув Іван у дзеркало і засумлівався. Не така вже й велика борола в нього за ці два дні виросла. Тож казав Руцький, що в нього боняцька щетина, дівки таких люблять. То чом би американці не полюбити, коли то вона теперки в кукурічках? А як не вона, то на й старатися? Так думав Іван і подобався собі бородати, ну, трішки, ну кущики стремлять, але ж модно, все більше й більше. Але другий Іван десь із-під припічка, а й за образків, ні, ліпше за печі, озвавсь до Кірлова. Лінивий ти, Іване, навіть для американської пантери не хоч постаратися. Аму, промовляв тато Микола, або його дух, що з хати, певно ж, досі не вивітрився. Та Іван сказав другому Івану, вредному, як павук над ліжком, що то от вночі впаде на Івана. Вона може й поїхати, я не побачу. А казали ж мама, що як не полюбить на брудну, то на чисто трудно. Все ж якщо не голитися. Ну, Іван, хай був Іване, сказав собі Іван. То хоч добре вмитися, так він вирішив. І на подвір'ї, коло прилаштового на стовпці, у мивальника Іван добряче похлюпався. «Старанно терщок і шию!» «Що сталося, Іване? спитала мама, котра визвернула з-за хати. «А що сталося?» – розважливо відказав Іван. «Що мені за муж ходить? Умиваюся та й умиваюся». Мама підійшла, стала зовсім поряд. Іванові захотілося хлюпнути на себе уже від рогоди. Та в умивальнику вода вже кінчилася, то й умивачка Іванова мусила кінчитися. Тому до Тамарки надумав таки піти. Чого б то серед будного дня? А як надумав, то й ходи. Мамин голос був поблажливим. А й правда, минулої неділі навідувався Тамарин сусіда і родич дядько Митро. Нібито маму панаску провідати. Ну, казав до родичі у кукарічки навідувався. Дай, думаю, і до панаски загляну. Ну, хитрий дядько Митро, бо слово за слово те перекинулася мова на сусідку Тамарку – до якої, так і правда, Іван в кінці весни приходив буцімто свататися. «Ну, мона і того, Іване, – сказав метро, – дівка ж пропадає, хай не зовсім путяща, але зате роботяща. Ви тебе вдвох і надумалися, і діло всклали. Дяй тобі ж і до Марці не чужий чоловік, то кепського діла не на раю, то як, Іване, прийдеш?» Не Іван, мама запевнила, а як же, об'язательно прийде. Та збирався ото та або дощ, або робота, а Тамарку Іван пам'ятав, чому би ні, а раз пам'ятав, той прийде, хоч би й на ту неділю. Молотіти, мама, молотіти, хай полова розвіється, подумав Іван десь чуваними словами. Він то не забув Тамарки, але що поробиш, як ото з телевізора Чорна Пандера визирає та Іванові підморує?